Нестерпна. Але на дворі ще тихіше. На дворі суцільна темрява і жодної зірки над головою. Важезні хмари притискають місто до землі. Я йду вулицею і виходжу нарешті на знайомий пустир. Тут ще тихіше. Я жду. Чекаю кроків, а тиша наче сміється з мене. Сміється беззвучно, але так зухвало, що я затуляю долонями вуха. Повернувшись, я скрадаюсь, серце готове вискочити з грудей. Єдине, чого я боюся і водночас прагну на цьому світі, цієї глухої ночі, аби Глорії не було в моїй кімнаті, на моєму ліжку. Але вона є. Вона прокидається від мого дотику. «Боже, який ти холодний!» – шепче. «Ти що, виходив на двір?» «Ні», – кажу. «Це моя душа замерзла без тебе». Глорія тихенько задоволено сміється. «Я б на твоєму місці зневажала мене!» – шепче вона. Затуляю її рота рукою. Я на своєму місці, шепчу. Вона розтоляє губи і легенько кусає мої пальці. Восьме грудня. Ранок. До Біса всі на світі таємниці, кажу я собі. До Біса, коли у мене є Глорія. Хоч і розумію, що не можу уявити її поруч себе в ролі. Саме так, у ролі дружини. «За що, Боже, шепчу дорогою на роботу? За що ти змусив мене закохатися саме у лору?» Мені відповідає хор Янголів. Хор Янголів летить, співаючи над старою вишнею. Мій кабінетик радо мене вітає, але сісти за стіл я не встигаю. Телефонний дзвінок і незвичайно хрипкий голос Миколи Мефодійовича. «Зайдіть!» У його кабінеті я довідався страшну новину. Цієї ночі наклав на себе руки найстарший суддя нашого районного суду Микита Григорович Бушняк. Повісився у власному саду. Щойно дзвонила «Дочка!» Щойно дзвонила «Дочка!» Повторюю раптово «Помертвілими вустами». «Що ви сказали?» – перепитав голова суду. «Так, нічого». Голова суду сказав, що я переходжу в розпорядження судді Кушка і маю допомогти в організації похорону. Завтра забрати тіло з моргу, чимось підтримати сім'ю. Але чому він повісився?» Спитав я перш ніж вийти з кабінету. «Я б теж хотів це знати», Сказав Микола Мефодійович. Причин, мов би, не було. І на здоров'я не скаржився. А яка у нього сім'я? Дружина, дочка, зять. Зять директором заготконтори працює. Він ним не раз хвалився. Хоча чужа сім'я... І раптом він щось згадав, якось напружився весь. Правда, правда, останнім часом Микита Григорович якось дивно себе поводив. Чогось йому здавалося, що ми хочемо достроково на пенсію спровадити. Двічі або тричі мені на те натякав. Я його запевнив, що про це й мови не може бути. Та й до закінчення терміну судівства всього два роки залишалося. Може, і справді вбив собі щось у голову. І не отримавши відповіді, він змахнув рукою. Добре, ідіть. Я вийшов до приймальні і там спіймав себе на думці, що дивлюся на секретарку так, наче вперше її бачу. Мені навіть захотілося спитати, хто вона така? «Чому ви так на мене дивитеся?» – спитала натомість секретарка. «Як?» «Ніби я перед вами чимось завинила». «Вибачте», – пробурмотів я. За дверима я мало не скрикнув, бо пригадав я, як десь тиждень тому, це було за день чи два перед тим фатальним вечором, коли я зустрів Нілу Трачук, зіткнувся у приймальні з Микитою Григоровичем. Мене тоді вразив його погляд. Відсутній і винуватий водночас. Вже недовго чекати, сказав він тоді, розминаючись зі мною. Про що ви? – спитав я. Хіба ви не знаєте? Він поквапно відвів погляд. Про що я маю знати? Це питання так і повисло в повітрі. Микита Григорович, суддя Бушняк, Відчинив двері до кабінету голови суду. «Що він мав на увазі?» – подумався тоді. «Тепер я знав». Знав і не міг повірити. О півдні того ж дня. Двоє заплаканих жінок, одна огрядна з виразними слідами колишньої вроди, дружина бушняка і дочка, розкішна блондинка, котру не псували навіть сльози, розповідають нам із судею Кушком про дивну поведінку чоловіка і батька останнім часом.